Шагай здивувався, бо Ганя з ним ніколи на такі теми не починала балакати. Не знав, що їй відповісти. «Я, пані, дуже люблю Дон Кіхота, але ним не хочу бути». «А дайте, Дон Кіхот хотів бути Дон Кіхотом?» – спитала і скрутила трохи лампу, богніт коптів. Шагай дивився на її тонкі пальці і на витончений профіль. Світло просвічувало пальці наскрізь, а профіль паленів від лампи. Шагай перший раз сказав собі, що вона гарна, гарна тою неповерхневою красою, що при першій зустрічі кидається в очі, а тою якоюсь глибшою, притаєною, котру якраз відкриєш, то вже її не забудеш ніколи. «Так-так», – пане Шагай заговорила, дивляючися в нього, – «всі ми, мабуть, не є такими, якими хотіли би бути». Доля насміхається над нами. В Кривому дзеркалі рисує наш портрет, а потім регочеться злобно. Бач, який? Шагай встав. А ви куди? спитала тривожно. Піду додому, пані. Також вигадали. Моїх, що лиш не видно, як довідаються, що ви в нас були, і я вас не затримала, буде мені. Якраз тому й відходжу, пані, щоб отець Ілецький і Лецький, пані Добродійка не застали мене. А то що знову? Не заставали вони ніколи нас сам на сам? То не те, пані. А що ж? Надумувався хвилину, а тоді «По розмові з вами з ніким нині балакати не хочу». Мовчки подала руку, стиснув, поклонився і вийшов. Позамикав двері на ключ, не світив лампи, щоби хто не прийшов до нього. Не хотів нині з ніким говорити. Положився на ліжку, закурив папіроску і думав – а гадаєте, що Дон Кіхот хотів бути Дон Кіхотом? На це питання він не відповів. За відповіддю шукав, що лиш тепер. Шкода, що Дон Кіхот не має, щоб пригадати собі. Насилу збирав докупи ті порозривані образи, які крутилися по мозку. Дон Кіхот, Санчо Панса, Росінанте, їх мандрівка і несамовиті пригоди, з котрих Шагай колись так сердечно сміявся, а над котрими нині роздумує поважно. «Чи Гамлет хотів бути Гамлетом, а Чичиков, Чичиковим?» Відсунув ці питання, бо над Дон Кіхотом думав. Колись читав, що Сервантес хотів висміяти середньовічне лицарство – з його жадобої слави і з голодом без настанних пригод. Так, мабуть, і в школі Шагаєві казали. А нині бачить, що в тім архітворі криється куди більший задум. Не один з нас хоче бути Олександром Великим, а стає Дон Кіхотом. Чому? Бо беремо на себе завдання не по силам, «Не дивимося критично на життя, руководимося не розумом, а уявою, даємо серцю волю, тому то і Дон у нас, мабуть, більше, ніж де». Шагай вишукував їх поміж своїми знайомими. Чимало їх було. Ось, приміром, один уявив собі, що ущасливить народ, як знищить його віру. Село запивалося, темнота панувала безпросвітна. Лихва, як опир, висисала селян, а він знав одно – не ходи до церкви і не слухай попа. Був це на його гадку одинокий лік на всі наші недуги. Для другого знову нашим найбільшим ворогом був націоналізм. Делиш мав нагоду, насміхався з усього рідного, від вишиваної сорочки, аж до літератури включно. Все воно на його гадку було нікчемне і безвартісне перестаріли і заскорузли, прямо смішне. Жовчий вплював на всі святощі народні, аж дійшов до того, що навіть з батька Тараса насміхався. Товариство ходив як гієна, під час розмови, як гадина в корчах шипів, ходяча злість і злоба. З того боку, на сервантового Дон Кіхота він ні раз не скидався і не був такий витривалий, як там той. Минули юні дні, дні весни і наш Дон Кіхот не той став, оженився, розжився і з того осміяного рідного народу гроші де може лупить, здебільшого така то переміна сталася з усіма тими Дон Кіхотиками, яких знав Шагай. Дон Кіхот Ламанчі – це все ж таки була індивідуальність. А вони лиш його марні карикатури. А ти, спитав себе Шагай, «Ти зі своєю охотою поборювати всіляких кирикучків, з вірою, що визволиш правду, мов якусь заворожену королівну, ти, що селом, мов, бузько по болоті ходиш і жаб та вужів вишукуєш, невже ж ти не такий сам Дон Кіхот?» «Дон Кіхот – не зламанчик, а житників, але все ж таки Дон Кіхот». «Я?» – Пішагай шагай очі руками – щоби зазирнути в себе. Хвилину не бачив нічого. Ти котів годинник у кишені, якась відчимхана від пня гіллячка вдаряла до вікон. Так, безперечно, деякі аналогії є, признавав Шагай, і мусять бути. Дон Кіхотом зробило мене життя. Але кирикучка не вітряк, не і не мішок з віном. Це поява зовсім реальна і добре оформлена. Я не починаю з ним боротьбу для боротьби, лиш з почуття обов'язку. Можу в тій боротьбі впасти, Але піддатись не смію, А як упаду, то знатиму за що. А змарноване життя? Питався якийсь голос. То правда. Я, мабуть, життя своє змарную. Але з поганим посмаком на устах Чарки своєї не кину. Хай буде полин, оцет, жовч, «Щоб тільки не гноївка!» «Дон Кіхот, Гамлет, Фауст, що хочете, щоб тільки не обломав, і то такий наш поганенький обломав з прикметами Полонія, Чичикова, Шельменка, такий, якого, на жаль, нам наша література ще не змалювала. «Ні-ні», – казав собі Шагай, – «вже краще хай я Дон Кіхотом умру, з вірою, що за добру справу весь вік боровся, хай другі з мене сміються». Щоб я не сміявся сам себе І з погордою на себе не глядів. А що доля не сміється з мене, Так з вона не насміхається, Мій Боже, доля, сміхунка-кривописка, Осінній дощ тарабанив по шибках, Шопенівський ноктюрн. Шагай наслуховував, Хотів зловити якийсь мотив, Не міг, нерви грали. «А Ганя?» – прийшло йому нагадку. «Невже ж вона мала мене на гадці?» Питаючися, чи Дон Кіхот хотів Дон Кіхотом бути? Можливо. Але Ганя додала, що вона все-таки любить Дон Кіхота. Значить, волить його того лицаря, що зі своїми примарами бився, ніж тих кволих і вигідних людців, які кожному ворогові з дороги уступаються. Як послушні раби, як безвольні чури снуються за своїм паном примусом життєвим, дбаючи тільки про дно, як би то догодити йому і зарвати шматок його ласки для себе».